Розділ четвертий. Вода закружляла в шаленому потоці, хапаючи з жадібною силою, втягуючи його у свій вир із жахливою міцю, якій неможливо було опиратися. Це було те саме, завжди те саме, і хоча його розум кричав боротися, його тіло не підкорялося. Він відпустив, і почорніла повінь потягла його на дно. О, Боже милий, скільки разів, скільки разів! Цього разу він здасться! Цього разу він втопиться! а потім вогонь розгорівся всередині, задушливий жах, коли навколо нього розмилася темрява. Ні. Хапаючи повітря, він віштовхнувся до гори, повітря в легенях було як вогонь, готове вибухнути, розколоти його на роздерті іскри вмираючого полум'я. З криком він досяг поверхні, борсаючись, борючись. Віштовхуючись, він боровся проти повені. Дно, він знову відчув дно. Борсаючись у темряві, він хитався, падав, і ніби біг у багнюці, з розумом, онімілим ві паніки, він намагався дістатися охопленого полум'ям берега. Руки стиснулися навколо його ніг. «Боже, зупини це!» Крик намагався вирватися, але був безмовний, застряглий у горлі, ніби його слова були марними і не будуть почуті. Руки схопили і потягли, схопивши його за талію, тягнучи назад. Вони знову схопили його. Ніби його очі містили волю, що перевершувала його контроль, вони подивилися вниз. У дерев'я обернувся і поглянув назад на потік. Це була річка тугарських трупів, що текли в темряву. Роздуті тіла кружляли повз, бліді й примарні у світлі вогню. Тіла, які корчилися в агонії, тягнучись до нього пазуристими руками. Людські тіла котилися повз, з роздутими животами, набряклими рисами потопальників. Усі вони, всіх, кого він коли-небудь ввивав, усі десятки тисяч, прикидалися повз нього, дивлячись на нього незрячими очима. Руки тягнулися вище, тягнучи його вниз, затягуючи назад у свої смердючі обійми. Сивіючий труп Тугара піднявся з вихору, хапаючи його, тягнучи назад у повінь. Почорніла повінь засмоктала його в темряву, руки схопили його, тягнучи в свою намоклу плоть, що смерділа смертю. «Боже, Боже, прости мені! Генерале, заради Кесуса, генерале, прокиньтеся!» Вінсент відчув ляпас по обличчю. Світ повернувся. Він боровся за контроль, і цього разу він просто не зміг. Здригаючись хлип вирвався з нього. «Мій Боже, я в пеклі!» Ніжні руки обхопили його плече. Він міг відчути щетину пишної бороди на своїй щоці. Це спалахнуло спогадами про те, як його батько тримав його, коли страх охоплював його вночі. Завжди його батько був би там, біля ліжка, щоб підхопити його, тримати йше потом прогнати страх. Я в пеклі, задихаючись, промовив він, борючись за самовладання. Все гаразд, сину. Ти не зробив нічого поганого. Це був лише знову сон. Тремтячи, Вінсент намагався прийти до тями. Він був силою, тим, на кого вони дивилися. Тепер це було завжди те саме. Боже, чи міг він ніколи більше не бути наляканим хлопчиком? Бо в душі він так почувався весь час. Для всіх них він був генералом, або послом, і найбільше, героєм, тим, хто убив десятки тисяч і врятував їх усіх. «Все гаразд, сину, я розумію», – прошепотів старий чоловік. Як же він хотів зламатися, схлипнути, вилити весь жах, що був всередині, цьому старому чоловікові, який тримав його. Хоча б раз відпустити і відступити назад. У рідкісні ночі, настільки вони були дорогоцінними, у нього був інший сон. Це було роки тому, задовго до того, як все це сталося. Він все ще був учнем у квакерській школі Оугроув у вассалборо. Запах яблуневого цвіту плив у повітрі, і мляво він дивився у вікно на прекрасний простір долини Кеннебек. Сон був сповнений гірко-солодкої мріливості, туги за невинним, втраченим часом так давно, бігучи через високу траву літа, його собака радісно стрибав поруч. О, Боже, якось знову бути там, відчути вітерець і відчути млявий спокій. До того, як він пішов на війну і втратив свою невинність назавжди. Старий чоловік ніжно колихав його, і його думки повернулися. Старий міг відчути повернення від жаху, і ніжно відпустив його і сів. «Все гаразд, сину», – прошепотів Дмитро, – «я розумію». «Я чув тебе раніше, але знав, що ти не хотів би, щоб я знав. Хоча я радий, що нарешті вдалося». Зантежений, Вінсент намагався відвести погляд, але Дмитро схопив його, змусив повернутися. Там, прошепотів Дмитро, киваючи на двері, завжди буде те саме. Я буду твоїм ад'ютантом, старий Дмитро, а ти будеш відомим генералом. Але ти лише людина, сину. Я знаю цей тягар. Людина не може бути людиною, якщо вбивство її не преслідує. Старий Дмитро збереже секрет свого юного героя. Він посміхнувся. І я думаю, ти ще більше чоловік, знаючи це про тебе. Вінсент намагався стримати сльози, які горіли від того, що він щойно почув. Не в змозі говорити, він міг лише кивнути головою на знак подяки. «Ходімо, генерале», – сказав Дмитро, його голос змінився. «Мені все одно довелося тебе розбудити». «Що трапилося?» Він відчув, що миттєво прокинувся, кошмар зник, згорнувшись усередині, щоб повернутися пізніше. «Руму під нападом, мій генерале. Думаю, у нас війна». Маркус хоче тебе негайно. Ісуса Христа знову ні. Він виліз з ліжка, навіть коли Дмитро кричав по ординарців. Що, чорт забирай, відбувається? Ряве канув Вінсент, забувши про кошмар, не терплячи тепер навіть до найменшої затримки, поки Дмитро та двоє помічників допомагали йому одягнутися. Гонець прийшов до Маркуса близько півгодини тому. Нападники вдарили по порту Остія незабаром після півночі. Це приблизно п'ять миль звідси, Відповів Вінсент, навіть коли подивився на годинник, що цокав на каміні. Була майже третя. Хто б вони не були, вони могли завдати багато шкоди вже зараз, або, що гірше, могли рухатися вглиб країни. Вони не тугари. Люди – це все, що ми знаємо. Принаймні це було полегшенням. Протягом зими розрізнені банди били по південних та східних кордонах Руму за кілька сотень миль на південний схід. Кілька тисяч було взято – але потім страшний ворог наче зник з лиця Валенії. Вінсент застебнув свій меч і повернувся, щоб подивитися у латунне дзеркало. Навіть о третій ранку посол має виглядати спокійним і зібраним, ідеальним воїном-державним діячем, навіть якщо йому лише двадцять. Нахилившись, він відстебнув кобуру, витягнув револьвер і перевірив, чи все гаразд із капсулями та зарядом. Дорогоцінна зброя була подарунком від Еміля. Це був легкий, 36 кольт, призначений більше вражати, ніж захищати, і один із лише кількох револьверів на всьому світі. Він прокрутив барабани і вклав зброю в кобору. Нехай полк та батареї вишикуються перед палацом Маркуса. «Я вже подав сигнал тривоги», – відповів Дмитро. Вінсент подивився і посміхнувся. «Добре. У нас є союз із Маркусом, і я хочу, щоб він знав прямо зараз, що ми плануємо його дотримуватися». Ми ще не знаємо, яка ситуація, можливо, це якийсь чортів піратський набіг. Щось назрівало з тими картасами. Можливо, це воно. Ходімо. Він вийшов у затемнений коридор, і охоронці біля його дверей витягнулися струнко. Вінсент подивився на них на мить, вони кивнули, і його погляд перейшов на Дмитра. Обернувшись, він рушив, Дмитро йшов поруч. Йому було цікаво, але він не хотів питати. Чоловіки думають, що ти переграєш старі битви, солдатські сни, нічого більше. Солбацькі сни. Боже, він був солдатом. Одональд назвав його однією з найкращих машин для вивства на цій планеті. Ходімо подивимося, чи потрібно нам знову практикувати наше ремесло, сказав Вінсент, ніби до себе, і, залишивши палац, вони попрямували на форум, який вже кишів чоловіками. На півдні він міг бачити, як горизонт світиться червоним. Знову він здрався в бій, і його шлунок стиснувся від збудження та страху Примружившись, він подивився через воду, коли туман набув плоского, непрозорого світла, розриваючись і кружляючи Перед ним був невеликий порт Остія, що лежав на берегах внутрішнього моря Річка Тибр формувала його північно-східний край, прокотившись через фінальні водоспади та прямуючи до узбережжя Більша частина міста була захищена від погляду низьким пагорбом за півмилі від міста все, що він міг бачити, це полум'я, що вискакувало в повітря, і далі, у туманній затоці, півсотні галер, що рухалися до міста. Після цього досвіду знадобиться багато відбудови, усвідомив Вінсент, похмуро спостерігаючи, як полум'я охоплює невеликий порт від одного кінця до іншого. Вінсент опустив свій бінокль і запропонував його Маркусу, який подивився на нього з цікавістю. «Це дозволить вам бачити об'єкти далеко», – сказав Вінсент. Маркус підняв бінокль і задихався, вказуючи ним на море. «Картаси!» – злісно прошипів він. «Навіщо, чорт забирай!» – сказав Вінсент, ніби до себе. Якщо звіти правильні, їхня власна орда прибуде ще через шість-вісім місяців. У цьому немає жодного сенсу. Вінсент озирнувся через плече. Мощина дорога, що вела вниз із міста і через широку відкриту долину позаду нього, була вкрита довгою змійстою колоною чоловіків, міських резервів, здебільшого озброєних рабів. Перший і єдиний легіон Руму, який тренувався з часу відбиття тугарів, розгортався на схилі позаду нього, формуючи бойовий фронт майже на тисячу ярдів. Прямо за ним стояли чоловіки 5-го Суздальського полку, поруч із ними новгородські легкі батареї. Їхній наступ із міста був прикритий сотнею кінних воїнів, які відтіснили тонку завісу лучників, висланих їм на зустріч. Досі Вінсент відчував, що все йде за планом, його розгортання було приховано від ворога. Єдина проблема полягала в тому, що наступна лінія пагорбів, за півмилі попереду, діяла як завіса і для картасів. Довга лінія чоловіків займала гребінь, озброєна списами і луками, але те, що вони сховали безпосередньо за цим низьким хребтом, було загадкою. «Картаси зробили це чисто», подумав він з неохочим захопленням. Вони відрізали місто, і жоден житель не повернувся до міста, щоб розповісти їм, що насправді відбувається. Це здається неправильним, холодно сказав Маркус, все ще дивлячись через бінокль. Чому? Якби це був піратський набіг, вони б уже відступали. Вони були б дурнями, якби не знали, що тут знаходиться твій полк руської піхоти та дві артилерійські батареї. З цією зброєю ти можеш зарізати їх, як свиней, і знищити їхні кораблі. Вінсент зморщився від раптового спогаду. «Можливо, у них теж є така зброя, тихо сказав він. «Що?» – холодно запитав Маркус. До приходу тугарів ми обміняли трохи мушкетів, пороху та польового знарядя на мідь, свинець та цинк. «Ти був божевільний!» – ряве канув Маркус. «Ні, просто у З презерливим перханням Маркус холодно подивився на Вінсента. «Нам потрібен був метал, якщо ми зиралися перемогти!» Можливо, вони з'ясували, як зробити більше. Вінсент поманив за біноклем, який Маркус повернув. Протягом кількох довгих хвилин він сканував гребінь пагорба. Але все, що він міг бачити, це пікінери з тонкою лінією лучників, розгорнутих на половині схилу. Нічого, абсолютно нічого. Однак вони мають намір залишитися, вони розвантажують війська так швидко, як тільки ці кораблі можуть причалити. «Ми баємо їх зараз», – сердито прогарчав Маркус. «Бий їх, поки лише частина їхніх сил висадилася. Чи не може бути, що це саме те, чого вони від нас хочуть», – відповів Вінсент, раптом відчувши себе дуже обережним. «Чим довше ми чекаємо, тим сильнішими вони будуть», – ряве канув Маркус. «Мої плантації там унизу. Ще через годину вони поширяться узбережжям і знищать решту моїх маєтків», – сердито крикнув Петроній, найстаріший із усіх сенаторів. «Я хочу дії негайно». «Панове, це занадто легко», – відповів Вінсент. «Вони сидять там, майже благаючи нас атакувати. Давайте почекаємо, поки цей туман трохи підніметься, і ми зможемо побачити, з чим ми зіткнулися. Тим часом ми можемо вислати завіс стрільців, щоб прозонувати їхню лінію і спробувати засувати, що вони насправді мають. Я думав, він твій союзник», – відповів Петроній. «Я думаю». Він просто хлопчик, який боїться доброго бою. Вінсент холодно подивився на Петронія. Старий чоловік сидів верхи на коні, його важкий живіт справся на спину кобили. Його шкіра мала блідий хворобливий відтінок, покрита віспою, що надавало його рисам жорсткого, майже безвиразного вигляду, ніби він носив маску зі старого воску. Він подивився назад на Вінсента, ніби той був не більш ніж найнижчим зі слух. Вінсент спокійно подивився назад на Маркуса. «Я не буду сперечатися з вами», – сказав Вінсент. «Я бачив довгу важку кампанію проти тугарів і отримав своє звання через підвищення на полі бою, піднявшись з рядового. Колишній раб, як і решта його військ, зарозуміло сказав Петроній, його голос капав сарказмом. Вільна людина, як і мої війська, ряве канув Вінсент, сердито поглядаючи назад на Петронія, шкодуючи про своє висловлювання, оскільки воно відволікало увагу від того, що він хотів сказати». Все одно, глузливо відповів Петроній. Вінсент подивився назад на Маркуса. Нехай туман підніметься над океаном, подивіться, що там, а потім атакуйте. Вінсент міг бачити момент коливання з боку Маркуса, а потім він відвернувся. Ми атакуємо негайно. Чим довше ми чекаємо, тим більшої шкоди вони завдадуть. Маркус подивився назад на Вінсента. «А що ти плануєш робити, мій шляхетний союзнику?» Сказав він. Виклик у його голосі був очевидний. Вінсент спалахнув від холодних, зневажливих поглядів Патрицієв, вишикуваних позаду Маркуса. «Союз залишається, Маркусе. Мої люди підуть з тобою», жорстко відповів Вінсент. «Я лише сподіваюся заради нас усіх, що ти правий». Намагаючись приховати своє хвилювання, Тобіас Кромвель крокував палубою Огункіта, вдивляючись крізь туман, який світ лішав. Невеликий кутер з'явився з туману, пролітаючи через плоску спокійну воду, коли дюжина веслярів напружувала весла. «Вони готуються наступати», – крикнув посланець, коли кутер завернув під важку батарею гармат. Проклятий цей туман, нетерпляче, прошипів Тобіас. І все ж водночас він сміявся всередині. Гамількар одразу ж скристався перевагою, порадивши Тобіасу лежати в тумані разом з рештою його канонерських човнів та кораблів Джеймі, поки битва не розпочнеться. Додатковий сюрприз, який це може запропонувати, може мати вирішальний ефект, і він усвідомив цю можливість. Це було просто очікування, яке було настільки нервовим. Низький, плоский гуркіт відлунював через воду, і він миттєво впізнав звук як гатарею, що стріляє залпом. Це був майже час, і посмішка перетнула його обличчя. Полонені виявили, що йому протистоїть лише один полк, п'ятий Суздальський, під командуванням того молодого Хоторна. Чорт забирай, це має бути він, похмуро подумав Тобіас. З усього гурту він виробив щось на зразок захоплення цим хлопцем. Давай наберемо пари, крикнув Тобіас. Ми рушаємо. Вирівняйте ту лінію там, крикнув Вінсент. Ви схожі на кубку аматорів. Два гановгродська батарея, за сто ярдів від нього ліворуч, вістрілялася ще одним залпом. Обернувшись, Вінсент спостерігав, як постріли влучили в ряди картасів на наступному хребті. Ворожа лінія завагалася під ударами. Чорт забирай, чому вони просто не могли зламатися і втекти. Але було нато очевидно, що вони вже бачили вогонь гармат. Він міг пригадати, як вперше Одональд вистрілив з Наполеона над головами русів, коли вони вперше прибули на цю планету. Вся їхня орда зламалася і утекла. Ці чоловіки звикли до того, що можуть зробити гармати. Вінсент міг відчути тремтіння всередині. Чи так почувався Ендрю, стоячи так перед полком півогнем, чекаючи, щоб увійти. Але Ендрю не було тут зараз, ця битва мала бути його і лише його. Успіх чи провал були його відповідальністю, а смерті, Боже, допоможе йому, також його. Полк був вишикваний в ідеальному порядку, бойовий фронт шириною 200 ярдів, подвійний ряд із рот спереду, з трьома ротами в колонії як резерв, 520 чоловік. На обох флангах Маркус розгорнув свої сили, Майже 10 тисяч чоловіків Руму. Вінсент також критично подивився на них. Тут не було легендарних легіонів Цезаря, про які він читав у Гальських війнах. Це було нато велике сподівання. Дві тисячі років тугарського правління ніколи б не допустили такого. Руми стали такими ж покірними, як і руси за той час. У кращому випадку це був озброєний натовп, що ніс списи, щити, кийки. Єдиним дисциплінованим формуванням була імператорська гвардія першого легіону, і навіть вони залишали бажати кращого, коли 10 блокових формувань, 50 чоловіків у ширину і 10 у глибину, піднялися на гребінь пагорба і почали свій наступ. Вінсент мовчки лаявся, коли Маркус проїхав повз нього праворуч, очолюючи наступ, оточений своїми патриціями. Найкращі війська сліп було тримати в резерві, він мав спочатку послати ополчення прозондувати ворога і задіяти найкращі підрозділи для вивства. Краще втратити непідготовлене ополчення, ніж кілька професіоналів на цьому полі, похмуро подумав він. Розвернувши свого коня, він знову подивився на свій полк. Це було божевілля задіяти їх так, але тепер ним мала керувати політика, а не здоровий військовий глуст. У цій першій акції він мав показати Маркусу, що союз рішучий – дія – яка вб'є не одного його чоловіка в наступні пару хвилин. «Нам краще почати цей рух!» – крикнув Вінсент. Він подивився вниз на Дмитрата на Юргеніна, який безпосередньо командував п'ятим, і на майора Вельнікова, який командував два, ю-батареєю. «Вельніков, наступай з моїм полком і розгорнися на ста ярдах! Бугарін, твоя батарея залишається на пагорбі і буде вести вогонь на підтримку!» Вельніков подивився на свого двоюрідного брата і посміхнувся. «Слава дістається мені, друже мій», – засміявся він. «Чорт забирай, ми тут не за Славою женемося», – ряве канув Вінсент, Вельніков замовк. Вінсент подивився вздовж лінії. Легіон був уже на гребень, перша лінія проносилася повз полк по обидва боки. «Добре, хлопці. Ці люди розраховують на нас. Покажіть їм, як можуть битися вільні люди з Русі. Примкнути багнети. Сталь заскреготала об сталь, коли гострі, як бритва. Леза були зафіксовані на місці. На багнет. З глибоким горловим ревом мушкити були опущені на рівень, сонячне світло виблискувало на полірованих лезах. Обернувшись, він направив свій меч униз по пагорбу. Прапороності та охоронці вийшли перед лінією. П'ятий полк вперед. Барабанщики підхопили ритм, і з парадною точністю полк рушив, прапори ляскали на пізньоранковому вітрі. Пришпоривши свого коня, Вінсен поїхав вперед. Дмитро та Юргенін їхали поруч. Вони маршрували вперед, ритм барабани відбивав крок, топчучи високу траву, перетинаючи низькі кам'яні стіни. Вирівнюючись до центру, лінія була точно вирізаною через відкриті поля. Попереду картаси тримали свої зімкнуті ряди вздовж гребеня пагорба. Стіна пікінерів шириною в чверть милі, їхні вирівняні леза на й чекали. Відстань скоротилася до 400 ярдів, і внутрішньо Вінсент молився, щоб вони якось зламалися. Думка про те, щоб зупинитися на ста ярдах і вилити виміряні залпи у їхні беззахисні ряди, залишила його холодним і сповненим огиди. Проте, коли він озирнувся через плече, його охопила прекрасна, жахлива сила людей, що наступали з моторошною точністю, ніби на параді. Жахливі, як армія з прапорами, прошепотів він, вражений тим, що все це його, чоловіки дивилися на нього, ніби він був центральним актором на сцені, меч тримав високо, спрямований вперед. Через 300 ярдів, а потім 200, виміряний тупіт чоловіків прогримів через поле, протиставлений вереску артилерійських снарядів, що дугою пролітали над головою, орали лінії картасів із смертоносним ефектом. Ліворуч він почув дикий крик і, озирнувшись, побачив, як Вельніков скаче вниз по схилу, махаючи капелюхом, емчить попереду лінії, його шість розпряжених армат пістрибують і краняться. «Чорт забирай, Вельніков, тримайся формування!» Проревів Вінсент, але знав, що його не почують. Проклятий артилерист гнався за славою. Гармати вивернулися недалі, ніж за сто ярдів перед картасами. Екіпажі зістребували спередка, відчіпляли зброю і розворотом спрямовували її. І в цей момент центр ворожого формування раптом розтанув, пікінери відкидали зброю, потоком стікаючи до тилу в тому, що здавалося божевільною панікою, перш ніж був зроблений хоч один постріл. Дикий крик вирвався ззаду, і, озирнувшись, Вінсент міг бачити, як його ряди починають ламатися, готові ринутися вперед. З ревом гніву він випрямився у стриминах і витягнув свій меч прямо вбік, показуючи чоловікам триматися, здерігати формування. Дисципліна втрималася, зовнішній ривок послабився. Тепер щось було не так. Це було занадто легко. Схвильований, він подивився вздовж лінії і побачив, як дисципліна порушилася, коли легіон зірвався в рвеаний наступ, Маркус та його Патриції були змітені вагою власних людей, що тиснули заду. Виходячи знизини між двома хретами, легіон Руем піднявся на схил, кричачи, махаючи списами, розпадаючись на божевільний порив натовпу, спраглого крові, закриваючи останні сто ярдів богребеня. Верхівка пагорба була порожньою лише на мить. Ніби піднімаючи із страви, команди чоловіків, що штовхали вози на колесах, піднялися на гребінь, оточені подвійним рядом піхоти, Озброєною мушкетами Милостивий Боже на небесах, прошепотів Вінсент. Він все ще міг вийти і відступити. Але він не міг залишити людей Маркуса тут, щоб їх зарізали. Було лише одне, що можна було зробити. П'ятий Суздальський, подвійним кроком. Перший клуб диму з'явився з гармати, що була найдалі праворуч, і за мить пронісся по всій довжині лінії картасів, коли сорок гармат відкрили вогонь по наступаючій армії. Потік залізного граду врізався у п'ятий полк. Чоловіки падали, котилися в траву, кричачи від болю, оскільки картич прорізала криваві смуги крізь ряди. Юргенін розворотом кинув свого коня, впав із сідла й завмер. Вінсент озернувся на секунду, але чоловіки все ще наступали. «Ми повинні добратися до дальності», – проревів Вінсент. «Їхні артилеристи не такі хороші». Батарея Вельнікова випустила свій перший залп, і він міг бачити великі смуги, прорізані в лініях мушкетрів та артилеристів, що стояли на пагорбі. Відстань скоротилася до 150 ярдів, пол кринувся вперед, бойові прапори попереду, чоловіки хрипко кричали. «Сто ярдів, майже там», – проревів Вінсент, а потім у зацпенілому спалаху, що пронісся по всій лінії картасів, врізався ще один залп. Його кінь підскочив угору, кричачи від муки, перекидаючись. Шалено борсаючись, Вінсент відскочив, коли однотонна тварина врізалася в землю, штовхаючись і кричачи. Струшений, він підвівся і тримав свій меч у гору. «Вперед, п'ятий, вперед!» Дмитро, зістрибуючи зі свого коня, приєднався до Вінсента, коли їхня лінія зближувалася. «Ще трішки!» «Давай, хлопці, давай!» Лівий фланг пройшов батарею Вельнікова, коли шість гармат віскочили назад. Картаське польове знаряддя перевернулося в повітрі, кувиркаючись, і п'ятий полк крикнув з тріумфуючим гнівом. Сильно біжачи, Вінсент кинувся попереду лінії, меч тримав високо, коли ще один град картичі проніся повз, зрізаючи полкового прапороностя у криваву купу. Митєво кольоровий охоронець підхопив заповітну емблему рушив далі. Обернувшись, Вінсент подивився назад і, тримаючи свій меч високо, він направив його прямо в бік. «Полк, стій!» Стій, чорт забирай. Задихаючись, чоловіки зупинилися, лінія трималася міцно, і він відчув, як його серце набухає темною, всепоглинаючою гордістю. Він тренував їх, навчав їх перед тугарами, і тренував їх навіть для цього дня, коли їм, можливо, доведеться зіткнутися зі зброєю, подібною до їхньої. Полк ціля. Ціляниско, хлопці, пам'ятайте, цілянисько. проревів Дмитро. Вінсент і Дмитро відступили заряди. Вогонь. Різкий зал пронісся по лінії, і крізь дим він міг бачити, як десятки ворогів падають. Незалежний вогонь за бажанням. Вибух картичі прорізав ряд поруч із ним, зупиняючи півдюжини чоловіків. Молодий суздальський хлопчик хитався з лінії, істерично кричачи, тримаючи руки до обличчя, коли кров фонтанувала, течучи по його руках, як річка. Не змигнувши, Вінсент відвернувся від нього. Швидше. Заряджайте швидше. Перші мушки приклали до плеча і вистрілили, за ним за кілька секунд сотні інших. Лейте в них, ламайте їх, ламайте їх. Ступаючи за рядами, Вінсент пройшов уздовж лінії, вигукуючи заохочення, вказуючи вперед, вдивляючись крізь дим, щоб побачити ефект. Ворог все ще стріляв, Картич вилетіла, прорубуючи діри в оголинях, його дорогоцінних рядах чоловіків. Плоский гул картечі та мушкетних куль ляскав у повітрі, протиставлений смертоносному вогню у відповідь із Суздальських нарізних мушкетів. Глибокий горловий рев відлунював зліва, і в задимленій темряві він міг бачити, як гармати Вельнікова займаються смертоносною роботою, баючи суцільним ядром з картичу по ворожій артилерії. Але шкода приходила і назад, бо, навіть коли він спостерігав, Одна з гармат розворотом перекинулася на своїй установці, колесо злетіло в повітря, чисто відсічене від ствола. У метушні по обидва фланги він не міг бачити, чи руми наступають, чи відступають, натов просто кишів. Озирнувшись, він побачив три резервні роти, які тримали формування за 50 ярдів позаду, чоловіки стояли готові. «Дмитро! Тут сер!» і старий чоловік підійшов до нього. Коли я дам слово, я хочу, щоб три резервні роти пішли подвійним кроком, підвівши їх прямо за лінію залпового вогню. Ми будемо стріляти залпами, і коли прапори почнуть рухатися вперед, проштовхуйте їх». З салютом Дмитро побіг вниз по пагорбу, махаючи резервам, щоб ті підходили. Вінсент пройшовся назад до центру лінії, позиціонуючи себе поруч із прапорами. «Триматися для залпового вогню». Проревів Вінсент, і слово пронеслося по лінії. Чоловіки заряджали і підносили свою розпечену зброю, щоб сигналізувати про готовність. Дим на короткий час піднявся, і він міг бачити, що ворог похитнувся. Артилеристи лежали, вогонь був рвеаний, у рядах мушкетрів між гарматами були пробоїни. Роти А через джі, вогонь і перезарядка. Залповий вогонь на поготів. Вогонь. Різкий грім вибухнув. Перезарядка. А тепер Дмитро в атаку. З диким криком три резервні роти протиснулися крізь лінію бігом, багнети наведені, Дмитро попереду, підхоплюючи полковий прапор і штовхаючи його вперед з припливом. «В атаку, в атаку!» Пролунав крик уздовж лінії при виді їхніх товаришів, що емчали в Ферет. Вінсент ступив в Верет, чекаючи останні дорогоцінні секунди, переконуючись, що чоловіки перезаряджені. Якщо були ще якісь сюрпризи за цим пагорбом, він хотів, щоб вони були готові. Обернувшись, він тримав свій меч високо. В атаку. Навіть коли він кричав команду, він почув рвучий рев важкого мушкетного залпу, що пронісся з-за хребта. Попереду, крізь дим, він міг бачити, як полковий прапор падає. Як океан, його командування ринулося вперед, охоплене тепер диким запалом битви. Він відчув себе некерованим, підхопленим припливом, який він не міг зупинити. Тепер він нічого не міг зробити, крім як бігти. Останні ярди здавалися вічністю. Ворожі артилеристи починали ламатися, але деякі похмуро трималися своїх постів. Їхні гармати піскакували в повітрі, смертоносна картеч прорізала зяючі діри в лінії. Але було занадто пізно, занадто пізно. Перед ним він міг бачити резервні ворожі ряди, сховані за низьким перегином землі, піднімалися з наведеними мушкетами. Три роти попереду хитаючись поверталися назад, кричачи від гніву, не бажаючи ламатися, але змушені, ніби якоюсь невидимою рукою, відступити. Ще один лист полум'я лизнув назовні, мушкетні кулі свистіли повз, наповнюючи повітря своїм смертоносним гулом. П'ятий полк сповільнився, приголомшений, а потім поодинці, а потім сотнями чоловіки, більше не керовані, але направлені тепер темнішими інстинктами війни, підняли свої мушкети і відкрили вогонь у відповідь. Дмитро з'явився, хитаючись з диму, тягнучи за собою пораненого прапороностця. «Це різанина!» – проревів Дмитро. «У них був чортів резерв у високій траві чотири ряди завтовшки. Лейте в них! Лейте в тих виродків!» – кричав Вінсент. Дві лінії стояли на поготів, на відстані не більше тридцяти ярдів. Стріляючи на осліпу дим, єдиним видовищем ворога були постійні листи полум'я, що вирвалися з іншого боку. Приголомшений, Вінсент відступив від лінії. «Я польовий командир!» – кричав він собі. «Що, чорт забирай, мені тепер робити?» «Що, чорт забирай, зробив би Ендрю?» Глибоко вдихнувши, він боровся за самоладання, і поступово ясність думки повернулася. Швидкий погляд уздовж лінії, і він міг бачити, що, хоча приголомшений, полк тримався, чи то через гордість, чи то в шоці від несподіванки, вони не могли думати ні про що інше, як стояти і вістрілюватися. Ендрю розповідав йому, як зелені полки стоятимуть через чисте невігластво, тоді як ветерани, які знали краще, підібегають хвости і втечуть. Якою б не була причина, п'ятий полк тримався на даний момент. Він міг бачити, що гармати Вельнікова все ще діяли, але батарея тепер стріляла по флангу, і в ту мить він усвідомив, що все втрачено. Ворожі мушкети були не просто вишикувані проти нього. Листи вогню з мушкетів і гарма поширювалися вгору і вниз по лінії вздовж фронту майже шість сотень ярдів. Руми вже зламалися. І тисячами бігли до тилу. Він міг бачити, що ніщо не зупинить їхню паніку, поки вони не опиняться всередині міських стін. Дмитро, передай слово. Виведи наших поранених звідси. Виділи одного чоловіка до кожного пораненого, хто потребує допомоги. Ми не залишаємо наших людей. Скажи Вельнікову, щоб він, чорт забирай, повернувся на наступний хребет. Крикнув Вінсент тремтячому ординарцю який відсалютував і помчав уздовж лінії. Дмитро, полк буде відступати по лінії, крикнув Вінсент. Перша лінія відступити на 10 кроків і перезарядити. Друга лінія вистрілить, потім відійде на 20 кроків. Ми будемо стрибками відходити назад на хребет. Це був неортодоксальний маневр, який вони ніколи не тренували. Дмитро відсалютував і, вигукуючи команди, помчав уздовж лінії. Перший ряд почав відступати, і картаси. Побачивши відхід, почали просуватися вперед. Друга лінія – залповий вогонь на поготів. Мушкети були наведені в обличчя наступаючого ворога. Вогонь. Здавалося, що промахнутися неможливо, та близько був ворог. Відступити на 20 кроків і перезарядити. Дисципліна все ще трималася, але він міг відчути, як починається майже паніка, коли чоловіки поверталися і бігли. На мить Вінсент побоявся, що вони просто продовжать бігти. Чоловіки проривалися крізь лінію позаду них і продовжували. Вінсент зупинився з першим ранком, молячись, що бротні офіцери могли здерегти контроль позаду нього. Обернувшись, він подивився назад, його охопила чистого жаху. Картаси наступали. Залповий вогонь напоготів вогонь. Ворог, недалі дюжини кроків, здавалося, впав у заплутану масу і наступ зупинився. Відступити на двадцять кроків і перезарядити. Чоловік поруч з ним хитнувся назад з хрюканням, тримаючись за живіт і падаючи на коліна. Вінсент нахилився, щоб підняти його. «Залиш мене, чорт забирай!» – закричав чоловік. Момент, здавалося, розтягнувся у вічність. Він міг відчути, як його руки вже обхоплюють його товариша, намагаючись підтягнути його на ноги. З диму він побачив, як зламаний ряд картасів наступає, багнети наведені. «Чорт забирай, сер, залиште мене!» Він дико озернувся. Лінія вже зникала назад. Він мусив залишитися зі своїм полком. Туга самозневаги наповнила його серце, коли він дозволив своїм рукам зісковзнути, і чоловік опустився з його хватки. З гірким прокляттям Вінсент побіг до своєї лінії, навіть коли вони наводили мушкити всередину. Різкий залп вибухнув, коли він пірнув уряди для захисту. Піднявшись на коліна, він побачив пораненого солдата, який все ще стояв на колінах, і крізь завихрення диму з'явився Картас з наведеним багнетом і встромив лезо в спину чоловіка. «Ви виродки!» – кричав Вінсент. Вперше він розстебнув свою зброю, націлив її на ворожого солдата і почав відстрілюватися. Обличчя солдата вибухнуло кров'ю, коли він хитнувся назад і впав. «Ходімо, сер, ходімо!» Хтось хапав його за плечі, тягнучи назад. Все ще проклинаючи, Вінсент відступав з лінією, слідуючи за нею назад через наступний ряд. Ще один залп вибухнув. Тиск спадав, ворожий наступ перед полком розпадався під ритм залпового вогню. Вінсент повернувся на пагорб, стаючи позаду свого полку, коли він відступав, чоловіки працювали з смертоносною ефективністю. Картаси попереду більше не тиснули, їхня атака тепер зупинилася на дні долини. Він подивився на свої фланги, і його живіт стиснувся. Легіон зник з поля і лінії картасів вже облизували краї. Ворог остерігався наступати, стримувався, але, тим не менш, стріляв з дедалі більшим ефектом. А потім над постійним ревом битви повітря наповнив глибший, гуркотливий ВРСК. Подивившись праворуч, він побачив залишки батареї Вельнікова, що піднімалися на гребінь пагорба і ставали поруч із Бугаріним. Масивний стовп пилу піднявся в повітря прямо перед гарматами. Артилеристи присіли, збуджено вказуючи назад у бік моря. Мчачи на хребет для кращого огляду, Вінсент повернувся обличчям до океану, і його серце відчуло, ніби його пронизали. Туман піднявся, і там, на водах, було темне, низьке судно, дим валив з однієї труби. Судно було присадкуватим і потворним, як металевий сарай, що пливе по спокійному морю. В ім'я Бога, де? прошепотів Вінсент. Спалах світла вирвався з боку судна, митєво закрити димом. Минули довгі секунди. А потім він почув, як снаряд верещить. Його голос був низьким і сповненим смерті, звук ковзав все вище і вище. Вереска Кабанчі пронісся над головою, і на коротку мить він побачив, як снаряд влітає. Осліплюючий спалах, заповнив небо одразу за його батареєю, і грім пролунав по ландшафту. Приголомшений, він подивився назад на корабель, що плив із жахливою загрозою, поза досяжністю на океані майже за дві милі. Це мав бути Тобіас, похмуро подумав він. Якимось чином вродок зробив броненосець і озброїв його гарматами, набагато потужнішими, ніж будь-що в арсеналі русів. Почуття безнадійного віччю наповнило його серце. З корми судна майорів прапор, і огида наповнила його, коли він впізнав його як національні кольори. Краще вже прапор повстанців, ти зраднику, прошепотів Вінсент, його голос сповнений огиди. Онімілий, Вінсент стояв на гребенд, дивлячись на флот, поки битва розпадалася навколо нього. Легіон зник, мчачи назад до міста в божевільній паніці. Картаси наступали по всьому фронту, і руські підрозділи були єдиними організованими формуваннями, що залишилися на полі. «Втрачено!» – крикнув голос позаду нього. Маркус, не помічаючи смерті, що ляскала навколо нього, стримав свого коня, і Вінсент не міг не відчути захоплення цим чоловіком, сперши під вогнем і все ж проявляючи всю спокійну відстороненість офіцера-ветерана Союзу. Його вигляд нагадав Вінсенту, ким він був і що ще потрібно було зробити. Він витіснив корабель зі своєї свідомості. «Втрачено», – рівно сказав Маркус, його риси бліді. «Виведи своїх людей звідси. Ми будемо тримати їх ще пару хвилин на цьому пагорбі. Біля ваших воріт буде пекло з цією панікою». Вінсент вказав на проляканий натовп, що емчав назад до міста. «Мої люди – єдині дисципліновані сили, що залишилися. Я не забуду цього», – сказав Маркус і, нахилившись, міцно стиснув руку Вінсента. «Я хочу, щоб ви побачили, як можуть битися вільні люди, навіть коли це чужа війна», – різко відповів Вінсент. Маркус відвів руку, дивлячись на Вінсента. «Тепер це інший світ, Маркусе, і тобі краще це усвідомити», – крикнув Вінсент вказуючи назад на наступаючого ворога та броньовані кораблі позаду. А тепер йди до Вельнікова. Скажи тому старому виродку, щоб він підтягнув свої гармати, розмістив дві з них біля кожного з воріт назад у місто, а свою останню гармату поставив у резерв на форумі. Я хочу, щоб Бугарін розділив свою батарею, три гармати на кожному фланзі п'ятого. Після цього спробуй зібрати частину своєї кавалерії, щоб б могти прикрити наші фланги, і подивися, чи можеш ти знайти коня і для мене. Я побачу тебе назад у місті. А тепер рухайся. Маркус подивився на Вінсента, посмішки перетнула його обличчя. У жесті, який Вінсент вважав майже кумедним, Маркус відсалютував йому, а потім із злісним ривком розворотом кинув свого коня і поскакав. Виглядає недобре, вигукнув Дмитро, виходячи з диму, Лінія чоловіків відступала за ним. Вінсент не відповів. Ворог попереду тепер був на добрих двохстах ярдах позаду, тримаючись на екстремальній дальності. Принаймні тиск там спав. Праворуч від нього, за кілька сотень ярдів, він побачив колону картаських військ, що піднімалася на гребінь хребта і починала розворотом виводити свою лінію для флангової дії. За кілька миттєвостей вони будуть на ньому. Тонка посмішка перетнула його обличчя. Ендрю зіткнувся з тією ж ситуацією під Геттісбургом, коли 35-й полк залишився, щоб зупинити наступ повстанців, поки решта А-корпусу відступала. Чи міг він зробити так само добре? Добре, Дмитре, ми розгорнемося у довгу лінію розстрілу, одиночний ряд. Я хочу, щоб фланги були відігнуті назад, щоб лінія була сформована як підкова. Виведи роту А-як резерв у центрі, артилерія на флангах. Ми будемо відступати кроком, поранені в центрі. Ще один верескливий виття прорвався через небо, і недалі дюжини ярдів стовп бруду злетів у гору. Вінсент затамував подих, чекаючи, поки снаряд вибухне, а потім поступово видихнув. Запобіжники не такі вже й хороші. «Осічка!» – засміявся він. Він знову подивився на корабель. Тепер нічого не можна було зробити з цим. Але Ендрю мав знати, що тут відбувається. «Мені потрібен гонець!» – крикнув Вінсент. З метушні до Вінсента підійшов молодий суздалець, його очі широко розкриті від страху, тонка цівка крові заплімувала його світле волосся. «Я добрий бігун, сер», – сказав хлопчик, намагаючись контролювати страх у своєму голосі. «Мені потрібні двоє з вас». Хлопчик поманив одного зі своїх друзів підійти. Другий здавався молодшим за першого, подумав Вінсент, забуваючи, яка невелика різниця була між його віком та їхнім. Ти знаєш, де в місті телеграфна станція? Так, сер, відповів білявий юнак. Добре, тоді. Нехай вони відправлять це повідомлення до штабу в Суздалі. Під атакою щонайменше 10 тисяч картасів, швидше за все, набагато більше, кілька тисяч з мушкитами, 30 або більше гармат. Очолює Кромвель. Огункіт, перетворений на броненосець із дуже важкою артилерією. Відступаємо до Руму. Очікуйте облоги протягом кількох годин. «Ти зрозумів це, хлопче!» «А тепер повтори!» Хлопчик процитував повідомлення. «Добре!» «А тепер біжіть обидва, як чорти!» «Якщо одного з вас поранять, інший має донести повідомлення!» Обидва відсалютували, повернулися і почали бігти через поле. З вигуками команд Дмитро стягнув лінії. Здавалося, це тривало вічність. За хребтом половина батареї Бугаріна скакала через задню частину схилу, Польові снаряди пістребували через високу траву. Батарея Вельнікова почала свій відступ, водії били своїх коней, артилерійські екіпажі бігли поруч. Вінсент відчув приплив гордості. За всіма правилами чоловіки мали бути в сліпій паніці, відчайдушно намагаючись в тактиві бою, який навіть не був їхнім. Вороже формування на правому фланзі почало зближуватися, суцільна колона чоловіків наступала подвійним кроком. Бугарін розворотом направив свої три гармати і за кілька секунд різкий залп пролунав, прорізаючи криваву смугу через формування. «Ось так!» – проревів Вінсент. «Лийте в них!» «Добре, кроком, давайте забратися до міста!» – крикнув Вінсент, і стійким кроком він повів полк вниз з хребта. Гуркітний рев прорвався через повітря, і з пронизливим до душі вереском важкий снаряд врізався в землю прямо перед лінією. Вінсент затамував подих, чекаючи вибуху, коли його чоловіки почали розбігатися. Потім поступово він видихнув. Ще одна осічка, тихо засміявся він. Грім вибухнув, прорізаючи криваву смугу через його ряд, покладаючи півдюжини чоловіків. «Будьте проклятий, Тобіаса», проревів Вінсент, озираючись на корабель. Сигнал від Тобіаса. Він наказує нам припинити атаку. Гамількар подивився на Гінсена, його очі були сповнені люті. Вони в шаленій паніці. «Ми могли б бути в їхньому місті до полудня», – зловісно прогарчав він. Це не частина плану, – прогарчав голос позаду нього. Гамількар обернувся, подивився назад у намет, де Меркі був схований з моменту висадки під покровом темряви. «Як би я міг поставити тебе перед гарматою», – холодно подумав він, навіть коли змив усі емоції зі свого обличчя. «Пам'ятай, це лише початоходу», – різко сказав Меркі. «Можливо, ти міг би захопити місто», але опинившись усередині, твої мушкети можуть бути переважені на вузьких вулицях, а твоя артилерія буде марною. Наша мета – облога, а не штурм. Це була добра різанина, – засміявся Вука, затінюючи очі, щоб вдивитися через поле бою. Але марна трата доброго м'яса, – тихо прошепотів він на мерки. Хулагар холодно подивився на нього. Це були янки, – запитав Хулагар, опускаючи телескоп, наданий Кромвелем, і вказуючи туди, де останні з п'ятого полку зникли лише кілька хвилин тому. «Це була руська піхота», – відповів Гінсен. «Полонені повідомляють, що Готорн є послом. Якщо це так, бився об заклад, це його полк – один із найкращих в армії. Ти знаєш цього Готорна?» Риси Їнсена затверділи. Кіна та Шудера, поки всі лали його. Усі інші отримували підвищення, як Вінсент – і до самого кінця він все ще був низьким рядовим у 35-му полку, якого все ще штурхали ірландські сержанти, які не дозволяли йому навіть посрати без дозволу. Ну, це була піхота та артилерія, які він навчив, які розбили того чортового квакера. Внутрішньо він сподівався, що згодом він знаде його мертвим на полі. «Я знаю його», – холодно відповів Гінсен. «І він тобі не подобається», – припустив Хулагар. «Було приємно перемогти його сьогодні». Його війська були хорошими. Твоїм все ще потрібна практика в цій новій війні, перш ніж ви зможете зрівнятися з ними на рівних умовах. Їнсен придушив сердитий докір. Хулагар подивився назад через поле. Він багато чого навчився за останню годину. Руми були худобою, той факт, що вони відбили 30 тисяч тугарів, залишив у нього ще більше презирства, ніж раніше, до пошарпаної орди мусти. Картаси воювали досить добре для своєї першої акції. Але руси показали йому щось, що варто запам'ятати. Вони воювали так само добре, як і будь-хто з орди мерки. «Я тепер бачу, чому тугари були переможені русами таянки», сказав Хулагар, дивлячись на Вуку і говорячи на мерки. Вука презерливо пирхнув. «Вони все ще худоба». Хулагар кинув швидкий погляд на Гамількара, який стояв у мовчанні, спостерігаючи за обміном з виглядом нерозуміння. «Ми будемо дотримуватися плану Кромвеля», сказав Хулагар, відвертаючись від вуки, щоб знову повернутися обличчям до Гамількара та Гінсена. Накаже чоловікам повільно наступати і тримати тиск, але їм заборонено вдиритися в місто. З кивком від Гамількара кур'єри помчали. «Це гарний початок», – оголосив Хулагар. «А тепер побачимо, чи проковтнуть вони наживку».